وا احيه السنه الشهباء دعوته حتى حقت غره في الاعصر الدهمي دا چی نمبر 20 او ان ضمن اصل شروطه په بيان د معجزاتو د نبي السلام کې ماف کې مصنف رحمه الله د نبي د دعا اصر پس مکه کې او چې د نبي السلام په دعا سره او په مسح سره با مریزان روغیدنه دلدزګلکی د نبی له اسلام د دعا اثر د زګلکی پاس مانونه کی او معجزه دلدزګلکی د نبی له اسلام دایا د نبی له اسلام په دعا سره په غختونو سره الله تعالی اغه او د سوکړیز مکه چې هغه مړه شه و دا غي و تشیو بارانونو ختم او الله تعالی جام دې پلا دا دی بیت ار حدیث ته اشاره ده ته انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ روایت ده انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي چې یو پیره یو عربي راغ او نبی الله صلی الله علیه ته او فرمایي چې نبی الله صلی الله علیه ساروی او مونږه د باران د نشټوالي له جنه خلاکیګو لکه چې وني بوتیا او ګیاګانه ټولی وچ شولي زمکا غمړشه نه ارسه وچ کړنه بود, دو. دو و و. نو بو د سکول انتظام هغه خرام دی نبی له سلام الله علیه وسلم منبر باندې ودرېدو او نبی له سلام الله علیه وسلم دعا وختله ممم ممم چې وټول د مسجد نه بس ا نبی له سلام جرا کوی د منبر نه نو بس الله باران ورو باران وک او دا د جمعه ورځ وو نو روانه جمعه pore باران وریدو بیا بابو یا جمعیا هغه صحابیا بل صحابیا او نبيله سلام تي وی چې نبيله سلام والسلامه باران ډیر شو لہذا ان تنا سوالو دي باران اوس دريږي نبيله اسلام بیا دواره سوالو کو او هغه باران بیا ودريږي نودیته پدي بیت کی او مغا وافریت اشاره وا احید احیا یحی احیا یو سیز ژوند دی کول باکه سا اچول احیا دا حیات نه حیات ژوند ته ویل کی احیا ژوند دی کول باب افعال نه دا تعدیت خاصیت ته ودی کی احسنۃ الشہوہ احسنۃ موصوب ده شہوې صفت تہ احسنۃ پمانه ده کال سنا او اشہوہ جس صفات را شنه دا اغه کال ته ویل کیږي چې بای کې بارانوم نه پرخه نه او بوټی وغیرہ پکی اغذر غنش او دعوته دعوت بمعنى دا بالنسان دلت دعا دا مراد دا او حتى حقت حقت دا دا, دا حكایت ندی دلت بمعنى دا شعب حد سان دی چه داغی تشبیخ کولیشی حقت دلت بمعنى دا, دا شعب حد او حقت دا دا, دا, دا حكایت ندی اصل معنى سان اغا قیسا بیانه ول دا چانا حکایت بیانه بول موه حکایت تین این دا چایا واقعی ذکر کول غررتن غرر دا اغا سپنٹا کی تولی کی که دا اصپتن دی باندی او پل اعصور اعصور دا عصر ندی عصر او اعصور بیا اغی جمع را دی زمانہ او اد دوهمی دوهم دو دا دا اعصور دا پارا اغه صفت ته په د تور رنگ سره راضي نو واحیت السنه الشهباء آباد کړی دي ژوند کړی دي ژوند دی کړی دي ا کال خشکو دعوته دعاده نبوی صلی الله والسلام حتا حکتر دي چش مشابه شو دا کال غره فلعصر الدهمی د سپیتن د سپینو تندیده اسنه په هغه زمانہ تور کی و احیه السنه الشهباء آباد کړي هغه خش کال دعا د نبی له سلام حتا حقت تر دي چې مشابه شودا کال غره د اغ سپین تندیده اسنه په اعصر الدهمی فا ها غزمانا تو رکھی دل دکی احییت پیل دی او دعوتو دعوال فائل دی اصنا تا شہبان موسوخ سبت دا مفون دی او حتا چې دی نو دارازی دا پار دا انتہا دا غایت خو جا کل اپا مزارباندی دا, اپ دا, اپ دا حل شی نبیا دا حتا رازی دا پار د ابتدا دا غایت دلتا مازی دا احل دی دلتا حتا دا, دا پار دا ابتدا دا غایت دی او حقت چیز نه پیل پایل دی غررتن مفول دی پیل اعصوری فی جار دی الاغصور موسوب دی او الدہم دا مجروم موسیبت دی نموسیب صفت مرکب توسیفی دا مجرود دی او جار مجرود دا دا حقت پسی متعلق تی دا پیل پایل جملے پیلی استنافیت زن جملے دا نو احیت تیس سنتا جو اندیکر دی اباد کر دی اگر کال خوش کو دعو دو, دعو دو دعا دنوی علیہ السلام حتی تر دی که مشابیخ شدہ کال غررتا دا اغس پین تندید اثر پیل اعصر دوهمی دو دو پا اغزمان تو رکید په تو تورکين او نو د دې دیم بیت حیثیت حتى حقد د دې مطلب دانه نبي عليه السلام دعا او د نبي سلام السلام په دعا سره دا خوش کال چو دا قات سالي جوا دا خدمت شولا او زمکه آباد شولا دا د زښوا لکه په موسم د کفر او دو کفر پا تیارو که اسلام اغرانا اغراشوی و دلده که غررتن دا اس اغتن دیتی بلی کهی و دلده که دا اغا اسلام دی او اغصوری دو همی اغا زمانه تورا د کفر تیاریتی موراد دی نو دا دا غمت لبیشو بیعارزین جادا او خلتل البطاحا بیها سیبن یا سیبن منل يم او سیل منل عارمی دلته کې دا 6 نمبر بیت ته او دا جواب دیو سوال ل سوال د مخکنی بیت نه پیدا کړو نبی الله اسلام د سلام دعا وکړه دلته دل کې دا سوال پیدا شو چې د نبی الله اسلام په دعا سره سالی صالحت مشوله او کنه د لپاره یو بل سبب هم ودلد کی وی بی عارضین دا با سبب یا نا او عارض څنګه وریاست ویلیکي مطلب دا شنوبهلی سلام دا او کړلا او ظاهری اسباب ولدا جو شو بی عارضین الله دا زما ک جم دکړنا دا خاصالی ختم کړنا بی عارضین په وریاست سره دلته عارض دا وریاست ویلیکي جا دا جود ندی په فتحید جیم سر جود جو دو هغه تیز باران ته ویل کیږي کی چې داغه د پاسه بل تیز نه او یو جود دی جود سخه ته ویل کیږي نو دلته کې دا معنی بیعارز نو په سببو ژوندیکو الله تعالی دا کال خوش کو بدواد رسول الله صلي الله عليه وسلم سنا بیعار او په سبب د وریزه چې تیز باران اغه او خلت او په معنا د اعلان لري تر دی خلتل بتاه چتا بګومان کو په خورونو چې په دې خورونو کې بها د زمير دي بتاه تراجي دي چې په دې خورونو کې سايبن یا سايبونو سیلاب دي د سمندرنا منيليم مې د سمندرنا او ساينونو منل عارمی سالون جمع اغجم من منل عارمی دا غبند عارمنا اردم دا عارمنا نو عارض مونگو ویدا ویلکی گوریز تا جا دو جا دا پیل مازینا دا جود نديف مانا دا تیز باران سرا او خیلتا او پمانه د اله ان سرا ده او خیلتا د بیا د بشانت د د خیال ندي تبا غمان كي خيال مانا غمان كي ولتبا غمان كي و دا دا واحد مذكر واحد مذکر غائب پلی واحد مذكر مخاطب پلی مازي سي قدر دا بيع او بيتاح چه دي نو دا دا خلط دا پار مفول بيتاح دا دا ابتاح ندي جمع اب دا, دا او باتحا واي دا ابو دا باهدلو کلو زيتا مراد دل ته کې د مکه او د مدینه منوره نه علاوه چې کوم یو هو اې د چې کوم واديانه دي هغه ته مراد دي او به ها کې د امبا به ها ته کې پتی باندې نو دا ځمۍ بدحاء تراج دی او صیبن او سیبون دواړه لوګتون باندې ګرغړي دي دوه نسخه دي یو کې سیبون دي بلکې صیبان دي نو چې سیبون شي دا دا. نو دا بیا مبتدا مؤخر شي او سېبن دي شي نو بیا په سېبن سېبن په م... نصب سره نو دا به هم متعلق هند په تس شي او سېبن م بیا مفعول داخل دي شي او ځکه چې سېبن وای نو به خبر مقدم جوړيږي او سېبن مبتدا مؤخر جوړيږي دا جمله په محل نصب کې نه او دا مفعول به یې ثانیده د پاره داخل دا دا دی دا. او مِنَ الْيَمِّ او سَيْبًا او سَيْبًا دوان دپ معنا د تیرې سر راځي دلته کې سیلاب څخه رواني کنا او يم ملګي مېل یم سمندر تا او سيل سيل دا هغه بوتي لګي چې په یوځه د بارانوب جمع شي په یوځه باندې په یوځه ولړړي او هغه بیا روان شي سیل دغه تو لګي او سیدیلنی عاریم قرآن کرا دی او عاریم چه دی دا ڈیم تیوی لکھی گی تا دینا مورا دو اگا دی ملک سبا سبا جموع سبا ملک ملک سبا نو دا دا ما عارب چکم دی یو علاقہ د دا یمن خار دی ما عارب ال دا ڈیم جوړ شیو نو د یمن خار دی معارب د نوم نومدي نو چې کله دغه ولتووادی وه او یو پنه د باران اووبونه ډکه شو اوغ په د لااقې ماه نه بله کورې ډ کللو نو چې کله بیا ملکه سبا کله ملکه شوله او باچههشله نو بیا هغه چې کله د دی الاقې هغې دووره وکله نو په دغه وختې دی ته بیا د خلکو د شکایتو کو نو هغوی بنا سامان راجم کو او د دې د او د دې د بلقیس په سره ځنانه چکله د دې سبب ملکه شه او بلقیس چې هغه کله د دې مشرش ولاو د علاقې دورو غلون دی, دی, دی او تخپل کې لوټونه نو بیا هغه دې ته یو ډیم جوړ کو او هغه کې تنبی جوړ کړي او په وخت د دولت باندې باغینه هغه هغه بو ایستلې او نیر باغې مفوص کړي وی او دغ ی بو ماندې بیای ته باغونه جوکلو او هغه باغونونه بې من به کېیدلو او دومره کامیاب شو او دومره لوی ترکېونه ل چې بیا هغې باره کې نځي چې سی به خپل باخې کولا کولې داس میوی به شو کوې نو تووکری به سری جې وه او په باخې بهتی رید د غې سره کمې پخې میوی به بخپل ټوکرې ته را پرې وتلی بیا د دې کې زیات د دغه نه نعمتونو الله تعالی په دې باندې کله علما لیکي چې د نعمتونو په لحاظ سره د ټولو زیات نعمتونو الله تعالی په دې خار باندې کوي کدی په حالت یو مسافر رانه او بمارو یا باکی سپگی وي یا بل سم مشکل به او بکی با هغه به په فوري ختم شو دومره په الله تعالی نعمتونو کړم دوی ناشکرۍ هغه وکړه الله تعالی به نعمتونو او دی با داوی دا خو که مانده با دی که دا اللہ تلاسیزی نو بس داسې سی مسئلہ چې شولا مګ او مگا اللہ تلا پا دا غب دیم مانده دی مسلط اکرده اغیر او نور امگو اغیر ویخی ولی کنستا کنستا چه ڈڑی کو بس استو برا ما دی شولی نو کی کی دی که بیت که اغیر اشاره کلی وان بیعارزین نو با جا دی عارز ما جرور جان ما جرور دا متعلقو تر احیت پسې دي او يأخذ يا يا حقات, حقات بسيزين جادة, جا پيل, پايل پايل ج... جادة پيل پايل دي أو بماند الى انصر دي الى سر دي خلتا خلتا خلتا البطا خلتا پيل پايل دي بطاهم فول دي أو دا محل جرکي دي د جملا پا محل جرکي دا, دا أوصفت دا پار دا عارزينو او ا حالت به جار مجرور تر احیت یا حقت قصي او خلتل به ته دې نه پیل پيل مفول دی او به حاج دې دا خبر مقدم ده سيبون مختلا موخر ده او دا منل يم چې دې منل يم ده جار مجرور متعلق ده په صفت محذوفه ده سيبون بسي او بیا س د بها نو بحا من اليم او سيل من العاريمه خپل ځان ماندیوبل ماندی, ماندی ماتوم پانتو فنهي ان سيبم من اليم ماتو فل له او هر پاتفو سيل من العاريمه دا ماتو شو در دا دا نو څنګه درګيب چې د سيبم من اليم دا څنګه د سيل من العاريم نو سيبون مونږي نامته دا مؤخرده من اليم دا جار مجرور متالید په صفت محذوفه د سيبون د بارا او بیا دا مبتدا موخرم سره د خبر مقدم نه دا جمله په محل نه سب کی دا, دا مقوله به ثانی د بار د خل په پیلو نو بیا عارض نه ژوند دغ دا خوش کالو پا او دعا سره او بیا عارضن په سبب دو ظاهری سبب سو سبب دا, سبب اسو پا سبب دا جا جاده چغی تیز باران اورو او, او خل د درد در کتاب غمان کو بتاحا خل تلبیتا حتاب گومان کو خلون ماندی بیها سیب من الیمی چې بده اکی سیلاب د سمندر نه او سیل من العریمی یا د باران اغا دیر د دی دا عریم دا اغا دیمو چی گویا دا اغا دیم را اخلا شوی دی او دمرا را بو بیگی دمرا باران شو دعنی و وسبی آیات لهو ظہرت زوہور ناریل قرار لیلن علا دا اٹسی نمبر بیٹ او دلته شپغم شپگم پسل شروع کی بیان د عزمت او د دا احمیت دا قرآن دین رسط کم اشعار راجی پدے شپگم پسل کے مسننب رحمه اللہ با دا قرآن عزمت او احمیت دا قرآن دے کرکی ندل تا کیوئی ما پرید و وصفی فمانا دا ما عصر دے وصفی دا مفهول ما عہود تکه مفقول مفهوم و مبدا اغه مفقول جدوونه روت ذکری او وپماند ما عصر نو دد دی دی ما پریدا سمد مطلب مطلب دا شو چی دقران خو ډیر خلق وسپونه ګړي او ډیر خلق او خپل علم او خپل پوی به استعمال کړي دا او د قران عظمت بیان کړي نو دی ما پرید سره دا اغه وصف زمان چې زم د قران اغه سو کما صفته بیان کما عظمت بیان کما نور دي فه ما و تم پری دا که وسړی وي تمه پری دي جدا کار وکما دوی دا وی چې دعني اي مخاطب فرهګ د مال را و وسپی سرد سپت زمانہ آیاتين هاغه معجزات لرا دعني و وسپی فرهګ دا ما سرد سپت زمانہ آیات النحو جزء کا رقم او بیان کمه معجزات د نبی صلی الله علیه و سلم ظهور تشکار شو دی ظهور نارین پزاهر د اغور د من مستیا د شپ انا عالمی په یو ډیره باندې مصنف رحم الله وی چې د عرب دا یو عادت د اغی و د شپه د ملمد رابللو د پانا بیانان کې بروانو غه دا پ ل ک چې کم ک آبادی دا کم دیکنې ده نو دوی به دغه می مست په داې خالی چې دو به یو ور بلکلو یو د بابانند نو ممه به چې د لر لي کوم دغه به دا غو دلته ک خام آبادی نام و راغې او دوی بیا میرم کو به ډیر لري نکارېلو نووی چې ما پرې دی او زما دا وصف یعنی پرې ما سره دا وصف زه چې د د نو اسلام اوجزال بایان کوم چې غ داېښکاردي ل قسمګه په شپې کې د غور چې په ډیرې باندښکار. په سترکی سرا واضح دلائل و موجزات تی چیز آغا بیان کا ماند آغی صفتو پوما دعنی دادا و دعا یا دعون ندی او پمانا دا دعا پمانا دا اترک سره پر خودو دل سرا نونوی قایا یاد متقلم مفول به دی او و ویس بی دادا کې کرا دا دعا پیل لی او زمیر پکی دی مخاطب اغا فایل لی نونوی قایا یاد متقلم مفول بهی دی او وسبی دا جن داونه مفول معہود او آیات الله آیات دا معجزات او طویل کیږي لهو کی زمیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دراجی او زوہرت دا, دا دخ... زوہرت پہل د واحد ماهن مذکر واحد مؤنس پہل ماضی سیغه د واحد مؤنس غائب پہل ماضی سیغه دا لقد فعلا فعلا فاعلو زوہرت زهورا دا چه ده مفول مطلق ته مبين لین نوع ده او نارنا. نار دا پرمانه د ور سره قیران دا ملمسدیات تیو لکیین قیران او لیلن شمیتا علا علمین علمین علم دا جنڈی تیو لکی دا اخکاری اصر کدن گئی علم دل تک پرمانه ده دیره سر نو دعنی دعنی و وسبی دا ما فول شو آیات له آیات لہو لہو جار مجرور چیدی را متعلق تے پسیبت محزوپا دا آیات دا پارا او دا چې چیدی دا مفول بیهی دے دا پار سانی دا پار دعنی او ظہرت پیل دے زمیر پکی دے اغیر فائل دے او ظہور دا مفول متلق شو نار قیران دا مرکب اضافی مرکب اضافی چی دی دا مضافن لیه دی زہور مضافت او نار قراج دا مضافن لیه دی دا مرکب اضافی دا مضافن لیه دی بیا مفول مطلق جمله جوڑی گی یعنی دا چرا یو دیشن مفول مطلق جوڑی او لیلن چی دی دا مفول پی دی زہرت تفارا او علام علمین دا متعلق تی بزہرت پاسی نو آیات اللہو ایا تین چي د دا دانې د پارا مفعول ام نه د دانې د نه دي بلکې دا, دا سي وایا داني دا و وصفي د اياتين درک په سل دل, دل مشکل دی نو هغه دا سي چې و وصفي دا د مزافت او یا د متکلم مزافل نه هيده خود د ته کې دا وصفن چي د مصدر دا مزافت خپل فاعل تا او دا آياتين جدن دا مفول مفهول مفول دا ولي مفهول لدي او دا لهو جار مجرد جدا متعلق بسي باتي محضوبة دا آياتين دا و داني و وصفی آيات درجة اللحو. نو دا دغس ترکیب شوف داني پریغ دا مالنا سر دا وصف زمانا آيات اللهو چزا بایان کما اما موجزات دا نویل صلی اللہ السلام دا زهرت جهة اخكارة دي فشان ده اخكارة دو ده اغور ده بالمستية ليلة نشبه على عالمي په قنده بانده فدر رو خسنن وهو منتظمون وليس ينقص قدرن غير منتظمي دل ده كده وناسي نمبر اتنا بيت تي. او دل ده كمسننب رحمه الله وزده خبر ذكر كي چتا ته پوسو گجتود قرانو او د نبی له سلام عظمت ذکر کې معجزات نو دا په نظم کې وله او دا معجزات ته وله په نو دیو جنا معجزات دي دا ملغلوري دي چې په او شي د نو خصصې نورم سیواشی او چې کله دار نه غیرې نو خصصې بیا پاتې خو په تار کې پرو سره خصن د غېور زیاتږي نو دغهرنګې معجزات د نو سران دي که په نظر بیان بیا بیا هم د قدر نه کمېږي خو چې کله مونږ د پر ندم کې بیانو د غې خصص نور سرې وا کېږي په دررو درروون دا ملغایر ت کېږي یز دادو یزدادو دا بمانا د زیادت سرازی یزدادو حسنان زیادتی خسند درا دا یزدادو زیادت ندی بمانا زیادت ولی سران حسنان خسند و هو منتجمون منتجمون مفتعلون انتظام افتعال نظم نون زوا اومیم دا حروب اسلی نظم ملکی گی ا بييلو تا بييلو ن نظم تا ام نظم س کوي شي پا اغي كي ا حروف دو پيو ناشنا او اجبان انداز باندي اگے مشين کی دغیو نه د نصر بن بس سرق قلگی منتظم ولزن نفت در رو پس ملغلری ملغلری چلا یز دادو زیاتی گی حسنان حسن دادی وحوا یا وحوا پا حالکان دادی ملغلری کی منتظمون چی دا پیلی شی ولی سین کسو او ندی او ولی او نه گی قدر د داغی ملغلری غیر منتظمین چی اغا پیلی شیوی نی ملغلر خود زوائی چدا بيد سره حقوقا خصن زياتي اوسو کدا ګمانو نه کیږي چې بوعد ابن بي السلام معجزات يا عمل چې دلته کې په نظم کې ذکر دی؟ دا په نثر کې خون نه پی نه ولي نه پی خو په نظم کې نورم خمسه واشي په درو مبتدا ده یزدا دو بيل بايني اسنن او دا ولا مفعول وو حاليده هو مبتدا دا منتظمون خبر دی؟ مبتدا خبر دا په محل ده نسب کړی دا حال لدا فاعل ليزدادنا يزدادو کی پائل نے عزل حال و هو منتظمون ولا حال زل حال دا حال نہ پائل او یزدادو خسنن دا جملہ فعلیہ خبر دا مبتدا جوڑے گی ولیسا و حربیاں تک دی دا جملہ غنڈچنا دا ماذو پرب جملے دا یزدادو باندے نو گویا جڑا جملہ بیا رہا ایو جی ش در رو دا, دا خبر جوڑے او ليس دا پن پن اپن اپسون اسم ندید جگمدی مستتر دی چ تقدیر دادی و ليس هو ينقصو قدرن او ينقصو پیل قدرن از پیل نمی بگی دا فاعل دا مفعول بگی او غیر منتظم اند مرکب اضافی حال دی نو ذل حال سم او قدرن مقبول شو په بیل بیل مقبول دا جمله محل د نسب کې دا, دا خبرد لیسدی لیسې سره زموږ خبرنه جمله اسميه شوړه فلم ما تطوا ولو اعمال المديه اله ما فيه من كرم الاخلاق وشيمه دل لګه دا 9 ور نمبر به ذکر کړي دا نوې نمبر بیت نو په دې کې وسو مصنف رحم الله اوم د یو سوال جواب کې هغه د دې چې مصنف مخکې د ما پرې د اجازه ده نووې سلام معجزات بیان کما نو چاو چیر مصنف رحم الله ټول معجزات ذکر کړو ټول شی په توګه د نووې صلی الله والسلام بیان کړو نو په دی بیت کې مصنف رحم الله خپل بے بسی ذکر کړي چې د نووې صلی الله والسلام اخلاق بیانول ما باګه صبره خریدی کوله دا خدا دیو انسان په طاقت کې نشته دي چې هغه ټول صفاتونو لرا بیان کړي او باګه معنی حاتو کې فما تطاولوا اعمال المديه فما کې نما يا استفهام انكاري نه پالل دا یا نافيه ده نو فما تطاولوا استفهام انكاري شنو به داسې معنی کوي فما تطاولوا اعمال المديه سب اورسيږي امیدونه د مدح کومون کې او کو نافيه بیا به داسې معنی شي تما تپاولو اعمال المدح نه رسیږي امیدونه د مضحکون کې اعلاما فيه من كرم الاخلاق ها صفات سپات ها صفات لرا چې دی په نبی له سلام تو کې من كرم الاخلاق او شيمي د اخلاق او د عادت کریمونه چې کوم اخلاقي کریم دي او عادت او په نبی له سلام تو کې موجود دي نو مد حکومت کې امیدونه غيته نشي رسیدلې دغه ځای ډیر زیات دي او په کثرت سره دي تطواولو تطواول ولیکيږي رسیدلو ته په صبح ورسیږي او اعمال د عمل جمع د عمل دا, دا امید ته ولیکيږي ټول عمل مو ټول عمل عمل او تتوواول اثره ک دیته کېږي لکه یو سړی په ګه کې ولاړ دی او آپ دګپله خبره کي او د د سر فورته پورته کې او ځان خبرې چې د سړی سوی دی د تتوول ویل کېږي او عامل د عمل نه دی فه د یددونو سره جمع ده او م د فه د معدهح سره دی م دا صفت بون کې اله مافی ما موصول د فیهی دا مطالعه دی محضوب سر بسی سلیه ده موصول ده من کرم الاخلاق و الشیمی کرم الاخلاق اخلاق ده خلق جمع ده شیم د شیمتون جمع ده ش... اخلاق اخلاق توی عام معنه ده او شیم پا معنه ده عادات و سر رازی اکمال و شیم ده ده تصوفی و کتاب دی ابن اطاولا اسکندری ده محلالی کلی ده اکمال و شیم اینې په عادتو کې چې کومې کمیدي د شریعت پروسره هغه پوره کوم ناغي باندې کتاب د کله د مفید مفيد کتاب دند فما تطاول نو فما کې داما یا نافیده یا استفهامیه ده تطاول چې دی نو فما داما چې ده استفهامین ګرځې په اړشې په محل درفه کې بشی او دا مبتدا شي ته تطاول الیخې بوله کبه فائل دی اعمال آم ولا فائل دی مدیح اعمال المدیح نا مذمضاف له دا فائل د تطاول الی جار دی ما موصوله دی فيه دا اندافهی جا فيه جار مجرور متعلق محذوف بسلره موصول دا. او من جار د کرمل اخلاق اخلاق مضاف له دی و هر بیات په او اشیم چې دی دا معطوف دی معطوف مضاف له دا مذف له د کرم د پر او مضاف بیا سلام مضاف نه نه مجرور من جا او جار مجرور ج, ج دی نو دا بیا مطالق شي په مخکې پسې نو دا جار مجرور چې دي نو دا هم مطالک دي په اغ پسې چې پهم پس جار مجرور مطالق شويفی مطعلق مضوب په سه مو نه دا هم پهغه مضوب پس مطالک دی بیا موسوع سلله گوشو صلی اللہ علیہ وسلم مجموع دا جا جا جا مجموع متعلق در تطوائل پیل بسی دا خبر شو محل در اپا کی خبر دی دا دا دا نوے بیتا اگا مختصر خلاصه شوالا او دا غیارنگی ترجمش شوالا فما تک پاولو صبح اگا او رسیگی امیدون دا مدحکون کی یا نه نرسیگی امیدون دا مدحکون کی الاما پیهی هنسي بادوتا شي دي بن ميل اسلام والسلام كي الاخلاق كريمونا او العادات كريمونا وذير الافراح لل